Через вибори нам уже місяць не виплачують зарплату. Це завжди так відбувається. Влада, щоб пропхати свої партії до парламенту, на виборчу кампанію стриже гроші з бюджетних установ. Колеги по кафедрі нарікають на життя, зібравшись у невеликі купи по троє-п'ятеро. Вони пригнічені, сварливі, ображені, вони багато згадують про свої проблеми, Хворі зуби, підростання доньки і необхідність купувати новий одяг, будування дачі, нема чим платити робітникам, похорон тітки, купівля меблів, завдаток за нову квартиру, операції на шлунок, геморой, глисти, підшлункова, син наркоман, сусід шизофреник, словом, у кожного своє. Дивлюся на них збоку і кисло посміхаюся, оскільки мало переймаюся такими проблемами. «Навіщо мені гроші?» «В мене також є свої проблеми. На сідницях протерлися труси, і вони тепер схожі на якусь бомжівсько-авангардну модель невизнаного відбитого модельєра. В моїх капцях тріснула підошва, і в однієї доброї бабусі у переході на станції Либіцька я купив волокові вкладки до взуття. Тепер почуваюся краще». У мене ще є непогані штани, які два роки тому купив за кілька гривень на секонд-хенді. Щоправда, вони вже трішки протерлися на колінах, але ще можуть послужити кілька місяців. Але все це не суттєве, дани на нашій надмірній турботі про себе. Майже нікуди не ходжу, а той дріб'язок, який часто крапає в мою кишеню з гонорарів за ті чи інші поганенькі рецензії та статті в газетах і журналах, вистачає, аби купувати цигарки, продукти, деколи пиво, і протягнути таким чином ще місяць-другий. Навіть на книжки іноді вистачає. І взагалі, треба жити не заради того, щоб їсти, а їсти заради того, щоб думати. Скільки це тривало? Тиждень? День? Рік? Місяць? Чи, може, цілу мою свідомість? Інколи я думаю, що моєї свідомості певно не існує, бо вона завжди перебуває у змінах, і тільки поодинокі фрагменти думок спливають раз раз на поверхню, а за ними давно минулі кадрики з пам'яті. І знову зникають там, де тільки сум, і нестерпне мовчання. За лічені і жалюгідні миті я бачив нечіткі, знайомі та чужі обличчя, невиразні інтер'єри кімнат, кабінетів, аудиторій, концертних зал, кафедр, кафе, забігайлівок, букіністів, невідомих квартири з п'яними пиками молодих журналістів, поетів, філологів і філософів, які на очах розпливалися, Зливаючись у величезну чорну пляму. І раптом приходиш ти, приходиш нізвідки, приходиш як лагідний привид із тихого мороку, з далекого і невідомого краю. Приходиш велична, красива, смілива, приходиш вільна від усього світу, приходиш радісна і світла. Приходиш, щоб мене навіки покинути. Уже другий день, як ми разом, Завтра мені й треба повертатися, А ти чомусь мовчазний. Що я міг їй тоді сказати? Що в мене є багато думок І жодного слова? Чи може розповісти про велику виразку, Що смокче мене зсередини, Смокче мої дні ночі, Смокче мої мертві сни, Смокче пам'ять? що я не уявляю, як далі жити що робити з цими карколомними змінами в моєму житті. Я вже ніколи не зможу повернутися до того часу, коли міг розуміти останні твоє запитання. Тобто, коли я добре знав, що саме ти запитувала, і настільки губами, як своїми втомленими, палаючими очима, які мене вже не бачили, а бачили тільки повернення, довгу дорогу залізницею і подальші нудні сімейні дні і ночі. Там руки програміста, там його бурчання, балачки і запитання,